На площі, як і раніше, ще ночували люди, їх було вже не так багато, як раніше, але все ж. І я уявив, як Джим виходить уночі з палацу йде, переступаючи через тих, кого під нього привів. Уявити, як він іде, я ще міг, а ось, що він відчуває, вже ні. Я не хотів би в цей час опинитися на його місці. Я, звичайно, дуже сподівався на допомогу Джима у справі виборів Барнса. Але видно йому самому доволі набридли всі ці мітинги, виступи та збори, і він вирішив піти провітрити свою голову та заповнити звільнене місце новими думками. Але все ж я дуже сподівався, що принаймні до інаугурації він повернеться. Нам, скоріше за все, доведеться туго без його розкрученого бренду, хоча в мене вже виникли ідеї плакатів із портретами Барнса та підписом «Набії» рекомендує. Натовп на площі попросили не розходитись і сказали, що перед обідом буде важливе передвиборне повідомлення. Нам потрібні були перші волонтери. Не знаю, що їх більше втішило, що будуть знову говорити, чи що будуть нарешті обідати. Колишні послідовники Джима позбавлені свого сану, а заодно і сну. Хто замкнувся у своїй кімнаті, хто зібрав свій вузлик і подався в невідомому напрямку, решта ж ходили за мною і мовчки пропонували себе потихеньку запрацювали установи та всі бігли до мене за парадою, але в основному за грошима. У мільйоні справ, які навалилися в ці дні, я зовсім забув про Барнса, точніше про його вигляд. Уявивши, як я веду його до виборчої комісії у його улюбленому засмальцьованому комбінезоні, а нас на прохідній не пускає охорона, я здригнувся і тут же кинувся в його кімнату але в дверях зіткнувся з Єлен, яка йшла під руку з якимось добре одягненим темношкірим джентльменом, у якому я ледва і то лише на дотик зміг опізнати старого Барнса. Я подумала, що тобі, можливо, знадобиться моя допомога, і вирішила трохи привести нашого кандидата до ладу. Ну як можна було після такого сердитися на цю прекрасну жінку? Ми в трьох сіли в один із розкішних кадилаків, які залишилися від колишнього господаря. Причому Барнс наполіг, що він сам вів машину. Раз він скоро стане президентом, то йому не гоже сидіти за кермом, а водити йому сподобалося. Тому треба використовувати тепер найменшу можливість. Раз так, то я запропонував йому заодно потренуватися в маханні людям із віконця і посміхатися так, ніби у тебе з дитинства менінгіт. Так ми й приїхали. У комісії нас чекало щось несподіване. Зовсім несподіване, але не відразу і не біля дверей. Журналісти всі були тут. Як і ті, що їх не встигли розстріляти ще до революції, так і інша їх частина проплачені урядові папуги, але які тепер, за їхніми ж власними словами, до краю пройнялися апельсиновим смаком Свободи. Були іноземні посли і тутешні, які повернулися терміново додому і вміли тільки посміхатись і красиво пити халявне шампанське. Серед десятка інших кандидатів ніхто не являв реальної небезпеки. Були тут і деякі з колишньої свити Джима, щоправда вже одягнені в ділові костюми, і представники старої клійки, але ці прийшли більше пофотографуватися. Вони всі були неважливі. Важливий був той, кого я помітив у кутку. Це, втім, не означало, що він перебуває на периферії подій. Знаєте, хто це був? У сліпучому білому костюмі з червоною трояндою в петлиці та з обов'язковою сигарою в зубах, кубилицею поруч і мавбою за спиною. Звичайно ж, Джепс, а з ним Ельза і Мак. Очманіти, а уявіть, як мені було його зустріти. Я двічі потир очі, а заодно й обличчя, один раз попросив барса мене вщепнути, ойкнув, але навіть після всіх ужитих мною заходів делегація з пекла так і не розчинилася. Ель за першою перервала незручність, підскочила до мене і почала цмокати практично холодний труп із одвислою щелепою. Незабаром вона кинула це пусте заняття і заходилася цілувати з'єлен повітря біля щік. Потім подружки стали, одна проти одної взявшись за руки, і дуже уважно дивилися кожна у вічі своїй суперниці. Ймовірно, щоб досить точно запам'ятати їх розташування на ненависному обличчі та видряпати їх навіть у темряві, якщо раптом згасне світло. Джебс, попихкуючи сигарою, як криголам почав свій рух до мене через людські потоки, не забувши по дорозі обійняти і поцілувати Єлен, не виймаючи цигару із рота і не зводячи з мене свого погляду, так що мені захотілося загородитися від нього Барнсом. По тому, як він підійшов і як привітався, я відразу змитикував, що він вирішив пуститися в політики, що це в нього виходить, що він балотуватиметься і що без Джима, ми, вважай, уже програли. Тим більше, що вважати особливо було вже нічого, Після фінансової підтримки країни в кризовий час залишилися якісь нещасні десять валіз. Білі. почав на м'яких лапах Джебс, взяв мене під руку і повів у бік, бо пересуватися самостійно на ватяних ногах мені було досить важко. «Навіщо тобі все це? Я чув, ти досить заробив грошей на своєму полі. Так повертайся додому, в Штати». Бери Джима з собою, забирай Єлен. Вона, до речі, готує просто за лову каву. Горилу свою теж прихопи як сувенір. Джеб скивнув у бік Барнса, який став поряд із Маком. Вони обидва були дуже схожі за комплекцією, відразу не сподобалися один одному і вже євно підшукували столик для армреслінгу, щоб поміритися на ньому своїми IQ. Ти знаєш... Вівдалі довірливо Джевс Мені якось стало нуднувато у своєму замку Я пробував і те, і се, але ні до чого не лежить душа А тут, бах, читаю в газеті про вашу революцію Ну, думаю, молодці мої хлопці Зараз улаштують собі тиху диктатурку І правитимуть собі, нехай не вельми велика країна, але все ж Потім дивлюся, аж ні, вирішили все-таки в демократію погратися Прилітаю сюди подивитися ближче, так би мовити А справи-то тут у вас зовсім кепські Тут не те, що кінь не валявся Тут якби його зовсім пристрелити не довелося До чого країну довели Так що я вирішив сам тут усе налагодити, раз ви не впоралися До речі, де ваш месія? Я то думав, що мені з ним змагатися доведеться, а не з тобою Де ж він ховається? Невже боїться? Не вірю «Джимі, у тютю, вилазь! Куди ти його міг сховати?» Джебс почав заглядати в мою нагрудну кишеню за полу піджака. Я проковтнув віртуальну слину, хоча зробити це з пересохлим горлом було вкрай важко, і спробував відповісти. «У нас немає громадянства!» Займенник Нас почувався в цій фразі явно невпевнено, втім, як і я сам. «І ми виставляємо на вибори!» Я кивнув у бік Барнса, які разом із Маком уже перемістилися до каміна. Цікаво, кому спала, на думку, ідея в Африці робити камін. І вправлялися в тому, у кого красивіші вийдуть завитки з кучерги. «А ти кого?» – практично за інерцією запитав я, заздалегідь, знаючи про відповідь. «Мені нікого виставляти, я один у себе. Але зате я знаю, що робити з цією країною». На відміну від вас, ви ж Джимі як двоє недосвідчених коханців, запудрили цій країні як дівчині мізки, затягли в ліжко, роздягли і тепер не знаєте, що з нею робити далі. А вона вся вже тремтить, але не від пристрасті, а від холоду та незручності. Я ж, як досвідчений чоловік, знаю, що їй дати і як. Тут пішли зовсім уже вульгарні асоціації та образи нездорової фантазії Джепса, який постав переді мною в новій личині політика з широким сексуальним досвідом, який він хоче застосувати до населення всієї країни. Він хвилин десять повозив мене по колу своїх пороків, і коли Барнс із Маком погнули все, що гнулося в цьому приміщенні, я був уже готовий віддати голос за Джепса просто зараз. Лише б він замов. Нарешті вийшов якийсь чоловік і сказав, що починається реєстрація кандидатів. Усі замотушилися і забігали, заклацали затвори камер. Джебс кивнув мені і першим попрямував до столика приймальної комісії у президенти. Я залишився стояти самотньо посередині зали з дурною посмішкою, руками, що м'яли уявний бюлетень, і очима, що шукали найближчу виборчу курму. Єлен підійшла до мене і з такою силою і смикнула за руку, що я весь наступний тиждень тренувався їсти лівою рукою. «Підберись, ганчірко!» – засичала вона. «А то стоїш як нід'яниць на Манхеттені, що вперше побачив намисто!» Вона взяла мене під здорову руку і повела шукати нашого кандидата, виділяючи нескінчений запас посмішок у навколишній простір. Поки ми йшли, я просто фізично відчував, як відходжу від впливу Джепса і тут же потрапляю під чари Єлин. І в ту коротку мить переходу, коли мій розум був на кілька секунд вільний, я здивувався, з якою легкістю та невимушенністю Єлин міняє навколо себе другорядних чоловічих персонажів, лавіруючи, але не збиваючись із головного шляху до жіночого щастя. Спочатку Джим, потім Джепс, потім знову Джим, і ось тепер мене ведуть, як на заклані. Усвідомивши це, я спробував вирватись, але звільнитися з цих чіпких лапок гарпії з червоними кіхтиками було нелегко. Тим більше, що хтось поруч проспівав таким дивовижним голоском. «А ось і він. Дивись, милий!» Я обернувся, щоб подивитися, хто це там воркує. І якраз із того боку, звідки впивалися досить боляче в руку. Але побачив там такий погляд, що вдруге за ранок не зміг глитнути і приготувався повторювати як мантру так, люба, до кінця своїх нелегких, але безумовно найщасливіших днів. Ми зайняли з Єлен і Барнсом чергу в президенти. Єлен відлучалася на хвилиночку з'ясувати, як там ідуть справи у Джепса з місцевою пропискою, але виявилося, що все гаразд. Його обдарували громадянством країни, коли він іще обіймав, щоправда, не дуже довго, пост глави першої занзібарської трансафриканської залізничної компанії. Хоча сьогодні чомусь Джепсу ніхто цього не пригадував. Згодом я бачив декількох скривджених ним тоді і чиновників у складі його виборчого штабу, але й вони ніколи не згадували про той бездарний проект. Навпаки, вели досить. Активну агітаційну роботу на підтримку свого кандидата. У кожного, хто збирається стати політиком, немає бути ні комплексів, ні принципів, ні пам'яті. Він мусить уміти дружити з усіма і завжди посміхатись. В принципі, цього було достатньо навіть, аби стати президентом, і тим більше в цій країні. Всі ці якості Джебс мав із солідним надлишком, чого не можна було сказати про Барнса. Поки що він тренував лише по та дивитися на неї і не думати про те, що у нього в родині всі поголовно були олігофренами, не можна було. Але, незважаючи на все це, відступати було нікуди. Суточка биків і тюленів почалася. На боці ворога були нахабство, брехняти, нескінченне бабло. З нашого боку, крім десяти валіз, ми могли виставити лише чесність Джима, його ім'я, але не його самого. Тому якби голосування проходило першого дня передвиборної гонки, то ми отримали б відсотків 90 голосів із урахуванням того, що хтось би обов'язково промазав мимо урн. До кінця гонки ми не сподівалися вже навіть на половину, а рейтинги та опитування не давали нам і половину від половини. Джебс у своїй новій іпостасі розцвів як кактус раз на сто років, пахтівши відповідно. Свій запас алмазів він розфасував по сейфах різних банків і періодично літав до Європи переводити його в готівку, а готівкою посипав голови електорату в прямому сенсі цього слова. Джебс не вдавався до стандартної схеми передвиборної кампанії – гроші реклама голоси. Виконавши непотрібний, на його думку, серединний елемент, він після мітингу просто роздавав кожному по хрусткому папірцю, а на сам кінець уже просто розкривав банківські пачки і жбурляв їх у натовп. Наш штаб не міг собі дозволити проводити настільки ефективну передвиборну кампанію, тому пішов за стандартною схемою. Виписавши з Європи кілька політтехнологів, які все красиво оформили, поставивши на перше місце той факт, що Барнс є послідовником Джима Гаррісона, а точніше, самого Небії і так далі. Але все це не працювало. По-перше, ще кілька кандидатів із числа колишніх наближених Джима теж оголосили себе його послідовниками. І розмови, хто ж із них, із усіх найбільш послідовний, швидко завели нас у грузьке болото нескінчених дискусій. По-друге, Барнс був небозноякий оратор. Йому хоч і подобалося читати промови з папірця, майже без запинок, якщо, звичайно, не траплялися щеплячі. Літеру Ервін розтягував приблизно до середини речення, це пропускав зовсім, довгі слова зазвичай промовляв лише досередини, а як він одного разу прочитав слово «імперіалістичний», вам краще і не знати зовсім. Джебс же! Навпаки, був лаконічним, особливо на фінішній прямій гонки. Його промови ставали все простішими і коротшими. Останні мітинги за його участі складалися з однієї фрази. «Голосуйте за мене!» І потім відразу роздавали гроші. Згодом радники підказали йому, щоб усе-таки був більш конкретним у своїх відозвах, аби електорат знав, напроти якого прізвища треба буде ставити хрест. І наступного разу Джепс уже репету Голосуйте за Джепса, тобто за мене. Я навіть виписав зі свого старого палацу всіх своїх ведмежат і поселив їх у кімнати, що звільнилися від частини вибулих чимових послідовників. Ми проводили з ними, мали наради, але плюшеві лише чухали кожне своє вціліле вухо і нічого путнього не могли сказати, крім тих випадків, коли хто-небудь із них завалювався на бік і тоді всередині його щось починало гурчати. Все впевнено і стабільно йшло до нашого краху. Коли до виборів, точніше, до того, коли ми добровільно подаруємо цю країну Джепсу, залишалося три дні, я зрозумів, що єдиний наш шанс на порятунок – це показати народу його істинного кумира – Джима Гаррісона. Поліція, яку відновили частково в її правах, і яка нас іще трішки слухалася, все сильніше, придивляючись до, можливо, нового господаря, була стурбована завданням терміново розшукати Джима. Хоч де б він був? і привезти хоч в сельцях. Увечері того ж дня вони віддзвонились і сказали, «Де він? Ми не знаємо, шукайте самі!» Я почав кричати в слухавку, що всіх позвільняють чортовій матері, на що мені відповіли з того боку, що вас самих тут скоро всіх позвільняють, а деяких, скоріше за все, розстріляють. І поклали слухавку. Гілен, до честі її сказати, хоч і згризла під корінь за цей місяць весь манікюр, але жодного разу не висловила поразницьких настроїв. Уранці вона розбудила мене раніше. Зіпхавши з ліжка і, загорнувшись у ковдру, яку так стягувала з мене всю ніч, сказала, що без Джима я до вечері не повертався. Я з почав збиратись, особливо не розуміючи, де я можу його розшукати. І навіть якщо знайду, то як зможу вмовити, а якщо і переконаю, то що він зможе зробити за один день, коли вже на кухні прислуга грубить і каже, що з їжі є тільки вчорашній омлет, а хліба немає взагалі ніякого. І зачиняє у тебе перед носом роздавальне вікно. Я їв холодний омлет дивився на Барнса, що сидів за сусіднім столиком. Він єдиний з усіх нас випромінював оптимізм та позитив і намагався прочитати чергову марну промову, щиро дивуючись новим незрозумілим словам і навіть деяким сполученням літер. Хомий, до слова сказати, він узагалі сприймав як помарки друкарської машинки. Тому розставляння акцентів і пауз у його виступах завжди доводило нашого спічрайтера до думок про суїцид. Не розуміючи, де мені треба шукати Джима, я вирішив поголитись і поки вишкрібав маленькі волосинки, що вічно ховаються за вилицями, то несподівано згадав, як він говорив якось що головною метою його життя, до якої він хоче прийти, це жити на березі океану, сидіти там і дивитися на хвилі. Я тут же залишив волосинки у спокої, кинув бритву в раковину і скомандував гукати всіх на гору, всіх, хто ще залишилися. у розкручений вертоліт, який поніс мене в бік порту з усім поспіхом залізної птиці, що залишила у своєму гнізді невимкнену духовку. Давні зв'язки і залишки мого теперішнього, не зовсім зрозумілого навіть мені самому статусу, допомогли мені зібрати і поставити на крило та на хвилю нечисленні сили ВМС і прикордонників для пошуків зниклого на бій. На жаль, Джим не виступав у цьому місці зі своїми гастролями, тому про нього тут судили тільки з розповідей, які стали вже постарілими легендами, що до того ж відійшли тепер на другий план, поступившись місцем Обговоренням останнього польоту Джепса з країни Оз на повітряній кулі з написом голосуй за Джепса, тобто за мене над вулицями міста, що супроводжувався незмінним розкиданням грошей на голови співгромадян. Я вивів пілотів і моряків із цих солодких спогадів на плац і змалював їм завдання. Знайти самотнього дивака, що живе на березі моря, далеко від людських поселень, виконати завдання до темна, інакше, інакше я не придумав нічого кращого ніж сказати, що інакше повітряна куля більше не прилетить. Я, хоч і не млявий хлопець, але після команди розійтися, я залишав плац останнім. Кращі останні сили цієї країни шерстили узбережжя, розбити на ділянки кілька годин. Я особисто на найшвидшому катері курсував уздовж усього берега з біноклем, який намертво приріс до очей, але дорога пропажа ніяк не знаходилася. Лише коли сонце почало фарбувати океан у багряний колір, обережно торкнувшись його своїм краєчком, ми знайшли Джима.